יש ילדים, יש מזל. יש לך ילדים, משה? בטח, הילדים שלי זה המזל שלי. יש לי שבעה ילדים, שש בנות ובן אחד. דינלה, קוסמטיקאית בבאר שבע. רינלה, מורה בחיפה. נינלה, פקידה בעפולה. מינלה, עובדת במלון. פנינה לה, חיה בקיבוץ, סימלה גרה בפתח תקווה, והבן שלי יוחנן לומד תורה.